Естер приїхала. Коли я полишала Йоркшир, бояв листопад. На час же мого повернення, він доживав свої останні дні і ось-ось мав перевтілитися у грудень. Грудень завдає мені головного болю, зменшує мій і без того слабкий апетит. Я починаю багато і безсистемно читати. Я погано сплю, раз у раз прокидаючись у сірі прохолодній темряві. 1 грудня в мені починає цокати якийсь внутрішній годинник, відміряючи дні, години і хвилини до того дня, коли життя моє закінчилося, ледь почавшись. До мого дня народження. Я не люблю грудня. Цього ж року перечуття неминучого лиха посилилося через погоду. Важке небо гнітюче тиснуло на будинок, змушуючи нас жити в імлистих сутінках, яким, здавалося, не буде кінця. Повернувшись, я застала Джудіт за збиранням по усіх усюдах читальних і настільних ламп та торшерів, у гостьових кімнатах вони ніколи не використовувалися, тож економка переносила їх до бібліотеки, до вітальні і до моєї кімнати. Робилося все, щоб відігнати похмуру сірість, що прижаїлася в кожному кутку під кожним стільцем, у складках фіранок та оббивки. Міс Вінтер не розпитувала мене про те, що я робила під час від'їзду. Не розповідала вона мені і про стан свого здоров'я, хоча після моєї нетривалої відсутності неможливо було не помітити суттєві погіршення. Фалди кашемірової шалі звисали з її схудлої фігури, а рубіни і смарагди на пальцях, здавалося, побільшали. Такими тонкими стали її руки. Смужка сивого волосся з часу мого від'їзду поширшала. Севина вкралася в кожну волосинку «Міс Вінтер, і мідно-червоний колір змінився на бляклий відтінок жовтого-гарячого. Але попри фізичну немічність, письменниця повнилася якоюсь внутрішньою силою, якоюсь енергією, що допомагала їй долати хворобу і додавала наснаги. Тільки-но я увійшла до кімнати, сіла її витягла свого записника, як Віда Вінтер відразу ж почала розповідь з того місця, де її перервала. Наче та нуртувала в ній і мала ось-ось перехлюпнутися через край. Коли Ізабель забрали до психлікарні, у селі стали подейкувати, що з двійнятами треба щось робити. Їм уже виповнилося тринадцять, не той вік, коли дівчат можна залишати без нагляду. Вони потребували твердої жіночої руки і незалежного впливу. Чому б їх не послати до школи, пропонували одні? Та яка школа візьме до себе таких занедбаних дівчат? Слушно заперечували інші. Урешті-решт громада дійшла висновку, що найкращий вихід – це найняти говернантку. І гувернантку знайшли. Звали її Естер. Естер Бароу, примітка англійською, Бароу, Грабарка. Ім'я не надто красиве, але ж і власниця його особливою красою не вирізнялася. Усе належним чином організував лікар Моцлі. Чарлі, занурений у своє невимовне горе, взагалі не помічав, що відбувається, а Джон Копач та були усього-навсього слугами, тому, на їхню думку, ніхто не зважав. Лікар Моцлі проконсультувався з містером Ломаксом, повіреним у справах родини, і вони удвох, не без сприяння менеджера банку, здійснили всі необхідні приготування, а потім утілили свій задум. «Безпорадні й пасивні, ми всі наче завмерли в передчутті прийдешніх змін». Хоча кожен з нас мав свою думку з цього приводу. Хазяйку роздирали суперечливі почуття. З одного боку, вона із інстинктивною підозрою ставилася до незнайомки, яка ось-ось мала вдертися на її царину. А до цього ще й додавався страх того, що її місіс Дюн буде визнано недостатньо сумлінною служницею. Хазяйка вже багато років відповідала за хатнє господарство, але можливості її з огляду на вік були вже дуже обмежені. З іншого ж боку, бабця плекала надію, надію на те, що гувернантка виховає в дівчат почуття дисципліни, відновить у домівці належний лад, і все життя в Енджелфілді нарешті йтиме в річці здорового глузду. Прагнення хазяйки до омріяного ладу в оселі було таким сильним, що вона навіть узялася була видати нам розпорядження, хоча ясна річ, ніхто тих розпоряджень і не думав виконувати. Джон Копач до будь-яких нововведень ставився вороже. Тільки но ну, хазяйка розпочинала свої оптимістичні, просторікування, гувернантка неодмінно буде вимогливою працьовитою. Ти навіть не уявляєш, наскільки поліпшиться справа з її приїздом. Він втуплювався у вікно і вперто мовчав. Коли ж лікар Моцлі запропонував йому поїхати каретою і зустріти гувернантку на станції, садівник грубо відрізав ніколи. Мені роз'їжджати по всіх усюдах у пошуках тієї бісової виховательки, і довелося лікареві самотужки робити необхідні приготування і забирати зі станції міс Барроу. Після трагічного випадку з класичним парком, Джон трохи звихнувся і тепер, напередодні очікуваних змін, просиджував години на самоті, прокручуючи в голові свої страхи щодо непевного майбутнього. Поява небажаної особи означала появу додаткової пари очей і додаткової пари вух у домі, Да руками ніхто ні до чого, як слід, не приглядався і не прислухався. Джон Копач, як і хозяйка, вже звик до певного нехлюйства, тож перечував цілу купу прикрошів. Усі ми теж, кожен по-своєму, боялися приїзду гувернантки, Усі, окрім Чарлі. У день приїзду міс Барроу він поводився, як завжди замкнувшись від усього і всіх, ридав у своїй кімнаті. До його щоденних шумових ефектів ми всі вже давно звикли, що майже не звертали на них уваги. Він удень і вночі дожидався повернення Ізабель і втратив будь-яке уявлення про час. До появи гувернантки йому було байдужісінько. Того ранку ми байдикували в кімнаті на першому поверсі. Її можна було б назвати спальнею, якби ліжко хоч трохи виднілося з підкупи різного лахміття, що громадилося довкола протягом десятиліть. Емеліна довго видряпувала нігтями сріблясту нитку з облямівки штор. Коли їй це вдалося, вона крадькома засунула нитку до кишені, щоб пізніше додати до купи всіляких предметів, що їх вона, мов сорока, Позносила до себе підліжко. Але раптом щось відволікло її увагу. До будинку хтось наближався. І хоча Емеліна навряд чи усвідомлювала можливі наслідки оголошеного напередодні приїзду, нею теж заволоділо перечуття майбутніх змін, що вже витало у повітрі. Саме Емеліна й помітила першою, як під'їхала карета – з вікна вона спостерігала, як незнайома жінка вийшла з екіпажа двома швидкими і вправними рухами, осмикнула спідницею і обдивилася довкола. Новоприбула глянула на парадний вхід. Ліворуч, праворуч, нарешті вгору. При цьому я відскочила від вікна. Вона нас не помітила. Подумавши, що михтіння у вікні – то якийсь оптичний ефект, на віконному склі. Можливо, вітер колихнув завісу крізь розбиту шибку. Ні, вона нас не побачила, зате ми побачили і її крізь дірку, яку Емеліна щойно проробила у шторі. Мене відривно спостерігали за нею, не знаючи, що й гадати. Естер мала середній зріст, була середньої статури. Пальто, черевики, сукня, капелюшок – усе мало якесь незрозуміле забарвлення і фасон. Волосся Міс Бароу не можна було назвати ані світлим, ані темним. Колір обличчя був так само невизначений, а сама обличчя позбавлене будь-якого виразу. Однак ми все одно на неї витріщалися. Витріщалися, аж доки очі не заболіли. Кожна часточка її обличчя наче світилася. Світився її одяг та волосся. Світився навіть її багаж. Від гувернантки йшло якесь сяйво, як від електричної лампочки. Щось робило її не схожою на інших. І ми не мали ані найменшого уявлення, що саме. Утім, пізніше все з'ясувалося. «Естер!» була просто чистою, відшкрябаною, вимитою з милом, сполосканою і начищеною скрізь і всюди. Тож можете тільки уявити собі, яким їй видався маєток Енджелфілд. Не встигла Естер пробути у будинку й півгодини, як наказала хазяйці покликати нас. Ми цей наказ проігнорували і стали чекати, що трапиться далі. Чекали собі та чекали, але нічого таки не трапилося. І саме в цьому Естер уперше перехитрувала нас, хоч ми тоді про це і не здогадувалися. Усе наше вміння переховуватися стало марним, якщо гувернантка навіть не збиралася нас шукати. І вона нас таки не шукала. Спочатку ми стерчали у кімнаті, потім нам це обридло. І зрештою нас опанувала цікавість. Ми стали прислухатися до звуків, що йшли знизу. Ось Джон Копач щось сказав. Ось меблі пересувають. Ось іще якийсь стукіт і грюкіт. Ось ось і хазяйка знову покликала нас. «Діти, ходіть вечеряти. познайомитися із вашою новою вихователькою». Але ми знову залишилися у кімнаті. І знову ніхто не прийшов нас шукати. Ми вже поволі усвідомлювали новоприбула не аби хто вона сила, на яку доведеться зважати. Згодом до нас долинили звуки, які свідчили, що домашні збираються спати. Кроки на сходах, потім голос хазяйки Сподіваюся, вам буде зручно, пані, і відповідь гувернантки, судячи з голосу людини вихованої, але рішучої. — Безумовно, міс Дюн, дякую вам за турботу. — А як же дівчата, міс Бароу? — Не варто не покоїтися, Дюн, і з ними все буде гаразд. На добра ніч. Почулося обережне човгання хазяйки по східцях, а потім усе стихло. Настала ніч, і всі в будинку поснули, усі окрім нас. Спроби бабці привчити нас до того, що вночі слід спати, зазнали поразки, так само, як і решта її спроб привчити нас хоч до чого-небудь. Темряви ми не боялися. Постоявши біля дверей виховательки, і так нічого й не почувши, окрім тихенького шарудіння миші під долівкою, ми спустилися вниз до комори. Але що це? Двері до комори не відчинялися. Ніколи доти комори не замикали, а тут... Сумніву не було. Двері замкнено, а шпарину нещодавно змащено. Тупо кліпаючи очима, Емеліна стала терпляче чекати, коли ж двері якимось дивом відчиняться. Вона аніскільки не сумнівалася, що за якусь хвилину зможе поживитися і хлібом, і маслом, і варенням. Спокійно. Без паніки кишеня бабусиного Фартуха саме там можна знайти ключ від комори. У Фартухові завжди лежало кільце заєржавілих ключів від дверних, буфетних та навісних замків з усього будинку. Трохи часу на пошуки і потрібний ключ неодмінно знайдеться, але кишеня Фартуха виявилася порожньою Емеліна нервово засопала. Вона нарешті збагнула, що з'явилася несподівана перешкода. Ми починали розуміти ту загрозу, якою стане для нас міс Бароу, але нехай не думає, що в неї все так легко вийде. Ми знаємо, що робити. Урешті-решт, у кожній сусідській хаті завжди можна чимось підхарчитися. Ручка кухонних дверей повернулася і зупинилася, дійшовши до упору. Ми її смикали і обертали, але двері все одно не відчинялися. Ясна річ, вони ж були замкнені на навісний замок. Розбите вікно у вітальні було обшите дошками, а вікно у їдальні надійно захищене віконницями. Залишався останній шанс вибратися на двір через салу, відчинивши подвійні парадні двері. До них ми й рушили – Емеліна отетеріло плентилася ззаду, ніяк не розуміючи, чому це вона і досі не змогла напхати свого животика харчами. І до чого взагалі уся це незрозуміла катавасія з дверима і замками. Місячний промінь, підсинений кольоровою шибкою, чітко освітлював масивні важучі засуви. Їх змастили і засунули в пази у верхній, недосяжній для нас частині дверей. Ми потрапили в пастку. Емеліна подала голос. «Ням-ням», сказала сестра. Вона зголодніла, а коли Емеліна почувалася голодною, то її неодмінно треба було нагодувати. Просто сказати, а не просто зробити. Ми потрапили у скрутне становище. Тямущістю Емеліна не вирізнялася, але зрештою й до її бідолашної голівки дійшло, що їжі сьогодні вона не побачить. В очах її з'явився вираз безмежного здивування і образи. Вона затулила рота і заскиглила. Це її скигління знеслося сходами до гори, звернуло ліворуч у коридор, злетіло ще одним сходовим маршем і прослизнуло попід дверима спальні виховательки. Невдовзі до рюмсеня додався ще один звук – це було не човгання ніг під сліпуватої хазяйки, а чіткі, як метроном-кроки Естер Барроу. Лунали вони переконливо і розмірно – тук-тук-тук – сходами вниз, потім коридором, потім знову вниз до галереї. Я встигла заховатися у складках довгих цупких штор за мить до появи говернантки. Година була вже опівнічна, Естер стояла на горі сходового маршу. Невеличка, міцно збита фігура на сильних ногах, не худа, але й неповна. Спокійний рішучий вираз обличчя, охайно зачесана у туго затягнутому на пасок халаті. Вона мала такий вигляд, наче спала навсидячки, тримаючи спину рівно, і з нетерпінням чекаючи, коли ж настане ранок. Її тонке волосся було прилизане до голови. Я розгляділа опецькувати обличчя та короткий товстий ніс. Словом, жінкою Естер Бароу була, м'яко кажучи, непоказною, але її незугарна зовнішність не відштовхувала, а навпаки, як не дивно, вабила. Емеліна стояла унизу, біля сходів. Ще мить тому вона скиглила від голоду, але узрівши Естер у всій красі. Вмить заспокоїлася, припинила рюмсання і витріщилася на гувернантку захопленим поглядом, наче то була таця, доверху заповнена солодкими пиріжками. «Дуже рада тебе бачити», – мовила Естер, спускаючись схицями. «Хто ж ти? Аделіна чи Емеліна?» Емеліна розтулила рота, але мовчала. «Утім, це не має значення», – вела далі говернантка. «Хочеш повечеряти? А де твоя сестра? Може, вона теж хоче повечеряти?» «Ням-ням», – відповіла Емеліна. Чи то на згадку про вечерю, чи то на вигляд самої Естер, яка уявлялася сестрі у вигляді таці з пиріжками. Естер озирнулася довкола в пошуках другої близнючки – Завіса здалася їй просто завісою. Кинувши на неї прискіпливий, але побіжний погляд, гувернантка нічого не помітила і всю свою увагу зосередила на Емеліні. Ходімо зі мною, з усмішкою сказала вихователька і витягла з кишені ключ. Відполірований до сріблястого блиску, він спокусливо поблискував у її руці. Трюк спрацював. Блищить мовила Емеліна, і не встигши до пуття приглядітися до предмета у руці Естер, піддалася його магії і пішла слідом за ним. І за Естер, яка його несла. Назад, через холодний коридор, до кухні. Поки я ховалася у складках штори, мої голодні страждання перетворилися на холодну лють. Естер з блискучим ключем, Емеліна – то було як повторення історії з дитячим візком. Звісно, Емеліна обожнювала все блискуче, майже так само, як обожнювала їжу. Нічний дебют говернантки завершився її тріумфом. Можна було припустити, що наш занедбаний будинок поволі вбере в себе завзятість нової гувернантки. Але сталося не так, як гадалося, а зовсім навпаки. Здавалося, що всі ті нечисленні жалюгітні промені світла, що примудрялися пробитися крізь немиті вікна і важкі штори, падали саме на Естер. Вона акумулювала їх у собі, підзаряджала своєю енергією і відзеркалювала в морок, освітлюючи найвіддаленіші закутки, і мало помалу це сяйво ширилося на весь будинок. У перший повний день її перебування цього благотворного впливу зазнала тільки її власна кімната. Міс Баров, зняла штори і замочила їх у діжці з мильною водою, а виправши повісила сохнути на мотузці. Після цього виявилося, що на них є візерунок із рожевих та жовтих троянд. І це стало для нас повною несподіванкою, поки штори сохнули, Естер вичистила вікна шматками газети, вмоченими в оцет, і в кімнату полинуло світло. Діставши таким чином змогу добре все розглядіти, вона відшкрибла кімнату від бруду усю, від підлоги до стелі. До ночі говернантка встигла створити у своїх чотирьох стінах невеличкий райський куточок, що сяїв чистотою. І то був лише початок. Милом і хлоркою, енергією і рішучістю запровадила вона гієну у нашому будинку. Як весняний дощ, що змиває бруд, прийшла Естер у дім, мешканці якого з покоління в покоління безцільно і сліпо вешталися сюди-туди, не думаючи ні про що і не відчуваючи нічого, крім огидних нав'язаних станів і фобій. Упродовж 30 років плин життя у цьому будинку Вимірювався повільним кружлянням часточок пилу, висвітлених випадковим слабким променем. Тепер цей плин вирівнювався ритмом, у якому тупотіли моторні ніжки естер, а пил, наляканий шваброю та віником, кудись зник. У перші ж дні гувернантка ретельно оглянула будинок. Вона обійшла його весь, від льоху до горища. Незадоволено прицмокуючи і насуплюючись на кожному поверсі. Її уваги не уникнув жоден буфет, жоден закуток. З олівцем та записником у руці Естер уважно обстежила кожну кімнату, прискіпливо фіксуючи вологі плями і розбиті вікна, перевіряючи, де саме реплять двері і підлога. Випробовуючи старі ключі у старих замках та приклеюючи до них етикетки. Двері за собою вона замикала, і хоча це був лише перший обхід, підготовчий етап до капітального ремонту, тим не менш Естер приносила із собою зміни до кожної кімнати. То гору з акуратно складе на кріслі, то знайдену книжку затисне під пахвою, щоб потім віднести її назад до бібліотеки, то поправить фіранку, що висіла навскоси. Усе це Естер робила швидко, але без гарячкової сквапливості. Здавалося, варто було їй тільки кинути погляд на темну кімнату, як темрява відступала. Хаос із винуватою пикою сам починав впорядковуватися, а привиди сурмили відступ з поля бою. Приміщення зазнавало, так би мовити, естеризації, тобто естетизації. Ніде правди, діти, наше горище вкинуло гувернантку у стан прострації. У неї аж челепа відвисла від жаху, коли вона побачила, у якому стані перебуває дах і простір над ним. Але навіть цей хаос її не налякав і не розхолодив. Вона швидко опанувала себе, рішуче стулила губи і з подвоєним завзяттям почала заповнювати у записникові сторінку за сторінкою. Наступного ж дня прийшов майстер-будівельник. Ми знали його. Це був забарний чолов'яга із села. Під час розмови він страшенно розтягував голосні, наче даючи вустам відпочинок перед наступним приголосним. Цей майстер брався відразу за шість-сім робіт і рідко коли доводив до завершення хоча б одну. Більшу частину свого робочого дня він палив цигарки споглядав роботу в різних ракурсах і фаталістично хитав головою. З перетаманною йому лінкуватістю заліз горе майстер і на наше горище. Але не встиг він поспілкуватися з нашою говернанткою й п'ятьох хвилин, як його молоток весело заторохтів під дахом. Без сумніву, це естерна дала йому прискорення. Через кілька днів вдалося налагодити і регулярне харчування і регулярний сон, і регулярний підйом уранці. А ще за кілька днів з'явилися чисті змінні туфлі для дому і чисті черевики для вулиці. І це ще не все. Шовкові сукні, випрані і залатані, знайшли притулок у гардеробі доміфічних, кращих часів. А на щодень з'явилися поплінові платячка темно-синього та зеленого кольору з білою облямівкою. Та білими ж комірцями. Від нового режиму Емеліна аж розквітла, її регулярно й добре годували і навіть дозволяли під суворим наглядом бавитися із блискучими ключами, що перебували в розпорядженні Естер. В Емеліни навіть з'явилася пристрасть до купання. Спочатку сестра пручалася, верещала, хвицалася ногами, коли Естер і бабця. Роздягали її та опускали в кадіб. Але коли опісля Емеліна побачила себе у дзеркалі, чистеньку, з охайно зачесаним волоссям, переплетеним зеленою стрічкою, вона аж рота роззявила з подиву і впала в новий, нав'язливий стан. Тепер їй самі кортіло блищати, як той ключ, яким вона милувалася. Щоразу в присутності Естер Емеліна критькома позирала на обличчя гувернантки, очікуючи, коли та всміхнеться. А коли Естер дійсно всміхалася, що траплялося нечасто, Емеліна захоплено вдивлялася в її обличчя. Невдовзі сестра й сама навчилася відповідати усмішкою на усмішку. Інші мешканці будинку теж наче розквітли. Бабусині очі оглянув лікар і її попри гучні ремствування повезли до окуліста. Повернулася вона зрячою. Хазяйка була така рада бачити дім у його оновленому, чистому стані, що мить немов помолочила і з небаченою енергією приєдналася до остер у її рішучих реформаторських зусиллях. Навіть Джон Копач, який понуро корився наказам говернантки, і завжди відвертав свої похмурі очі від її сяючих всеведющих зіниць, і той не зміг встояти перед тим позитивним впливом, який справила енергія естер на хатні господарство. Не кажучи нікому ані слова, він узяв свої великі ножиці і пішов до класичного парку. Вперше після катастрофи, яка спіткала парк, кілька місяців тому. Джон Копач вирішив докласти всіх зусиль, щоб загоїти рани, спричинені колись бездумним насильством. І сама цілюща природа прийшла йому на допомогу. Чарлі намагався триматися подалі від Дестер. І обох це задовольняло. Гувернантка не мала особливого бажання займатися чимось, що виходило за меж її обов'язків. А її головний обов'язок становили ми. Естер, як могла, дбала про наші тіла і наші душі, але наш дядько був поза межами її юрисдикції, і вона воліла не чіпати його без особливої потреби. Вона ж не Джейн Ейр, а він не містер Рочестер. Під натиском її енергії Чарлі відступив до старих дитячих кімнат на другому поверсі і зачинявся тепер у них скніючи в товаристві самих лише своїх спогадів. Вплив Естер на Чарлі обмежився суттєвим покращенням його раціону і суворішим контролем фінансів, які раніше під чесними, але короткозорими очима хазяйки безсоромно розкрадалися спритними ділками та нечистими торговцями. Але жодної з цих змін на краще Чарлі не помітив. А якби й помітив, Йому однаково було б до того і байдуже. Утім, дітей Естер тримала подалі від нього, і якби він хоч на мить про це замислився, то був би їй дуже вдячний. Естер правила твердою рукою, тож у розлючених сусідів відпала потреба приходити і скаржитися на двійнят. А в Чарлі потреба спускатися до кухні по бутерброди, що їх готувала для нього хазяйка, А найголовніше – Йому вже не треба було навіть на хвилину полишати отого випадкового царства, у якому він поселив Ізабель. Саму лише Ізабель і більше нікого, окрім Ізабель. Так Чарлі втратив територію, але невзамін здобув свободу. Він не чув Естер, не бачив її і жодного разу про неї не подумав. Естер святкувала перемогу. Може... Ніс її і скидався на картоплину, але цілий спрямованості їй було не позичати. Міс Вінтер перервала розповідь. Її очі дивилися кудись у віддалений куток кімнати, а свідомість, вочевидь, опанувало минуле, яке подекуди уявляється нам реальнішим, ніж сьогодення. У куточках її очей та вуст ховалася печаль і втома. Знаючи, якою тонкою буває нитка оповіді, я міркувала яким би чином тактовніше підштовхнути письменницю до продовження розмови. Пауза явно затягнулася. А ви, — обережно промовила я. — Як ви ставилися до Естер? Хто? Я? Міс Вінтер якось відсторонено кліпнула очима. О, вона мені подобалася. Утім той біда. Біда? Віда Вінтер знову кліпнула очима, завовтудзилася у кріслі і кинула на мене несподівано гострий, не надто привітний погляд, і я зрозуміла, що нитка таки перервалася. Гадаю, на сьогодні досить. Можете йти.